Två riktiga bråkstakar gör i åren tre i den nya radiounderhållningen Räkna med bråk. Kom in! Mm. Överste Ryter förmodar jag. Vår patient? Klient! Ja, vi är ut. Direktivena. ut Direktiverna? De detektiverna! Era bekymmer är över, överste. Låt oss skaka fingrapptryck med varandra. Ni kan lugnt överlämna allt i våra händer, överste. Jag hoppas det. Tvätta dem först. Långvarig praktik som detektiver Ja, vi har gått långa vägen Börja på långhåll <skratt> <skratt> Lindstedt menar att vi börjar som fångvaktare mm, Jag undrar om ni verkligen är rätta männen Att utföra ett uppdrag till full belåtenhet Om, det gör vi alltid En gång fick vi uppdrag att skugga en otrogen äkta man När vi var färdiga med honom så var bara en skugga av sitt forna jag. <skratt> vi? Det var jag som skuggade honom, du är hans fru Ja, men det hade jag inte en skugga Bråkstakarna, detektiverna, Carl Gustav Lindstedt och Arne Kjellerud ställer till det för sig och hamnar i svår svårbemästrade situationer som kräver stor uppfinningsförmåga att ta sig ur. Sex svenskar och nio utländska medborgare grips i mars misstänkta för spioneri mot Sverige. Inblandade är några diplomater vid Rumäniens och Tjeckoslovakiens ambassader i Stockholm. Några av dem döms till straffarbete och därefter utvisning ur riket. En av svenskarna, kapten i reserven, döms för grovt spioneri till sju års straffarbete. Stockholms rådhusrätt dömer i mars den kända journalisten Barbro Alving, signaturen Bang i Dagens Nyheter, till en månads fängelse för att ha vägrat att inställa sig till en civilförsvarsövning. För två år sedan dömdes hon av samma skäl till 100 dagsböter av 25 kronor. Barbro Alving förklarar att hon är pacifist och att hon därför inte vill medverka i civilförsvaret som ju ingår i ett militärt system. Det ligger i kvinnornas makt att omöjliggöra krig, säger bang.